Ти хотіла порятувати нашу дитину Так Ви не винні Ісус Христос це знає Ах, Мартинчику Навіщо я погодилася Краще б я тоді померла Якби мені Той солдат не розповів Що він власноруч поклав тебе В могилу Я б ніколи не повірила у твою смерть Ах, навіщо Він мене так обдурив він не обдурив тебе, доро. Мартин спробував заспокоїти жінку, яка плакала. Уарик насправді був одним із моїх найкращих друзів. Ми знайшов мене на полі бою, де я шукав наших мертвих і поранених. Він не знав, що в мене якраз повторився жахливий напад, який стався від жахіть війни. Не знав Уарик, що я міг відчувати як він мене ніс, що я чув, як він наді мною плакав, і що мені дуже боліло, коли він намагався закрити мені очі. Коли Уларик поклав мене до мертих товаришів, я відчайдушно намагався проявити ознаки життя. Але тієї миті засурмили тривогу і одразу ж пролунав пекельний склекіт кулеметів, були вибухи бомб і свист культа снарядів. Струс від бою розрядив моє закляклення. Я отямився, вискочив з ями і побіг світ за очі. Через деякий час ворога було відкинуто на стару позицію, і польовий священник відспівав загиблих. Імена, яких він мав у списку, серед них було й моє прізвище. Ніхто не знав, що серед мертвих мене вже не було». Мене знайшли росіяни поміж своїх поранених І забрали із собою як військовополоненого Ось, Доро, це моя історія, яка стала фатальною для нас А тепер рушаємо до дядини, вже пізно, розмовлятимемо дорогою Вони підвелися і, не помітивши мене, пройшли досить близько від кущів, в яких я заховався коли постаті зникли за пагорбом, я поперемував додому. Мартин прийшов раніше за мене і вже готував вечерю. Він сказав, що був у дядини. Його обличчя було блідіше, як звичайно, але більше нічого не виказувало, що він пережив за останні години. Як завжди спокійно він приніс мені пошту, листа зі шкільного управління, гроші на поточні видатки, та пакета з навчальними посібниками. «Почитаємо ще?» – запитав він мене. «Так, Мартине», – відповів я. «Ви, мабуть, втомилися з дороги. Почитаємо 121-й псалом і підемо спати». Він склав руки, як для молитви. Найбільш утішливими для нього очевидно були слова. «Він не дасть захитатись на нозі твоїй, не задрімає твій сторож і кінець псауму Господь стерегтиме твій вихід на вхід відтепер аж на віки. Після читання ми завжди молилися. Сьогодні мені видалося це неможливим допоки Мартин не дізнається, що мені все відомо. Тому, поклавши руку йому на плече, я сказав, що знаю про його зустріч із дружиною. Реакція Мартина здивувала мене. Він раптом пожвавішав. «Значить, ви знаєте, що вона невинна?» Вимовив він майже радісно, трохи почервонівши від хвилювання. «Так, Мартине, знаю. Але як тепер бути?» «Цього я теж не знаю. Помоліться зі мною про те, щоб Господь відкрив мені свою волю. На шляху додому мені здавалося, що вона мене зрозуміла». У міській управі мені сказали, що шлюб Дори з Гаеком такий же законний, як і зі мною. Дружина повинна зробити свій вибір. Кого вибере, той буде її законним чоловіком. Я вирішив було відступитися від своїх прав і попросити їй тільки віддати мені сина. Але ось вона сама прийшла. Так, вона сама прийшла, повторив я тому, що Мартин замислившись за мовк. І вона принесла із собою всю свою любов, яка не згасла поруч із такою доброчесною людиною, як Гаек. Мартин майже перелякано відмахнувся. «Знаю, знаю, але будь ласка не кажіть про це. Не будіть того, що я дорогою додому з таким болем поховав. Моє кохання до неї і бажання мати рідне вогнище», та родинне щастя. А чому ви повинні відмовитися від ваших бажань? Ви кажете, що вона має право здійснити свій вибір. Як вона зможе жити з гаяком, коли її серце належить вам? Від цього вам трьом доведеться страждати. Це правда. Та подумайте і про те, що я хворий. Нещодавно мене обстежив лікар. Я дуже хотів дізнатися правду. І він мені сказав, що навіть якщо я берегтиму себе, то проживу недовго. Столярувати він мені зовсім запоронив. Моє маленьке господарство нас не пригодує, і воно потребує багато праці. Якби Дора до мене повернулася, вона незабаром знову залишилася б самою. Даремно вона прозвучилася з гаїком, із маленьким Вернером? Ні, я відмовлюся. Чи догодив би я Богові, якби здійснив своє полке бажання, не рахуючись із благом для Дори?» Голос Мартина тремтів. На його переживілих щоках з'явилися плями, які виказували хвилювання. «Не будемо про це більше розмовляти, Мартине», – сказав я. «Краще помолімося». «І послухай мого голос Бога, бо Він утішає нас. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе». Наступного дня я саме під час перерви розбирав нові навчальні матеріали, а Мартин у класі поруч наглядав за хлопчиками. До мене прийшла гостя. Це була Дора. Вона хотіла подякувати мені за те, що я взяв на своє піклування того, кого вона кохала. Я зрадів Дорі і розповів, чому я так піклуюся про Мартина. Коли я пояснив, що я не хотів, щоб він перейшов від земних страждань у вічні муки, вона зі здивуванням промовила. Але Мартин ніколи не був поганою людиною. Чого ж йому слід було перейти у вічні муки – Бо за сумнівами, Бог узяв би його до себе, а те, що він на війні чинив, чинили всі. Щоб пояснити їй сутність питання, мені довелося почати здалеку. Ісус мовив до Пилата, «Більший гріх має той, хто мене тобі видав». Він не сказав, що Пилат безгрішний. Слово Боже твердить нам, що немає жодної людини без гріха. Усі грішили і позбавлені слави перед Богом. Тому всі люди мають знати, що тільки через милість вони можуть бути спасенні. Мартин вам, мабуть, уже сказав, що він відчув цю милість. Дора серйозно подивилася на мене і так само серйозно відказала. «Так». Він вважає себе загубленою вівцею, яку син Божий шукав і знайшов. Він простив йому всі гріхи і подарував вічне життя. Перерва закінчилася і діти повернулися в клас, тому нам довелося перервати нашу бесіду. Я простягнув руку Дорі і пішов її проводити. На прощання вона сказала, що дядина запрошує нас на обід. І хоча за столом ми розмовляли про серйозні речі і читали Слово Боже, до нашої розмови про спасіння ми більше не поверталися. Вечірнім потягом Дора поїхала додому. Мартин відвіз її на вокзал і після його повернення ми ще трошки посиділи разом. Він сказав, що через Дору попросив Гаека відвідати нас, щоб разом усе обговорити. Однак, Усе залежить від Дори Як вона вирішить, так і буде Молючись увечері Я просив Господа Швидше вирішити цю справу Тому що бачив Як мій добрий Мартин Страждав від невизначеності Свого становища Удень він шукав забуття В роботі Але вночі довго лежав без сну І його мучили неприємні думки Він радів коли я в такий час підсідав до нього і витирав холодний піт з його чола А у вісні його переслідували жахи війни Холодні компреси та ларіановий чай заспокоювали його Слово Боже і молитва давали мир душі Часто, сидячи вночі коло Мартина, я думав Чому Дора повинна залишитися з гаєком? якщо її коханий чоловік так страждає. Він ніколи так не потребував ніжної руки і люблячого серця жінки, як тепер. Мартин знав, з якою радістю я за ним доглядав, але його мучило те, що на ранок я був стомлений і не висипався. Тими днями діти в селі захворіли на вітрянку. Лікар мав багато роботи, але він щодня відвідував нас. Якось навіть залишився на ніч, і це було добре, тому що Мартина знову стався напад, який абсолютно позбавив його сили. Лікар хотів подивитися, що я роблю, коли таке станеться. Він тихенько зайшов до нашої кімнати, тоді ми заглиблено молилися і не чули його приходу. Коли мені вдалося заспокоїти хворого, лікар дав йому ліки. І Мартин незабаром заснув. Лікар задумовив, сидів біля мене. «Теремно ви мучуєтесь», – промовив він. «Заполі можуть допомогти лише повернення його дружини. Ця радість відігнала б усі його скорботи». Значить, і лікар поділяв мою думку. Я ще паукіше помолився, щоб Господь швидше розв'язав цю сумну історію. Наступного дня – коли я перевіряв зошити, а Мартин працював із малюками, хтось постукав у двері. Я відчинив. Переді мною стояв високий незнайомий чоловік. Я одразу здогадався, що це був гаїк, бо саме так його змальовувала Дора. «Мені дуже приємно», – розпочав він, сівши на запропонований стілець, «познайомитися спочатку з вами, пане вчителю. Ви так багато зробили для нас», що я і тепер сподіваюся на вашу допомогу. І з задоволенням, якщо тільки зможу. Ви, напевне, знаєте історію Дори, її чоловіка та мене. Так, знаю. Не знаю лише, як ви уявляєте собі майбутнє. Пан Запола запросив вас порозмовляти. Він хоче, щоб ваша дружина сама вирішила, як бути далі. А що тут вирішувати? Запитав він сумно Припустімо Ви опинилися б на моєму місці Як би ви вчинили Я повернув би пану Заполі Його дружину і сина Навіть якщо це мені завдало болю Так зробила б кожна чесна людина А я й поготів Не бажаючи того я не робив стільки лиха Але ви хотіли допомогти нещасним Заспокоював ягайка ви їм бажали добра. Це справді так, і цим я тішуся. Але моя мати із самого початку не схвалювала цього шлюбу. Вона казала, «Ти думаєш, що повинен опікуватися вдомами і сиротами, нібито Отець Небесний не в змозі допомогти їм?» Вона вважала, що не можна одружуватися із жінкою, яка думає лише про померлого чоловіка». Та коли моя мати познайомилася з дорою, вона її полюбила. Особливо, коли побачила, який у нас зірцевий порядок і як дора піквується про мене. Я, звичайно, знав, що вона ніколи не забуде свого чоловіка і що вона полюбила мене як сестра, але й тим був задоволений. моє родинне щастя сяєло, як сонячний день але так само швидко воно минуло. Як сумно, що я залишаюся сам із дитиною, яка не матиме матері. Дора ніколи не забуде нашого хлопчика, адже це її рідне дитя. Га як промовляв, наче стояв для розкритої могили. А якщо пан Запола не збирається брати вашу дружину? Він знає, що шлюб ваш законний, Зауважив я після недовгої мовчанки. Гаїк похитав головою. Якщо Дора прийме рішення, то я знаю, яким воно буде. Сказав він томлено. За розмовою час минув швидко, і мені потрібно було йти на урок. Вибачте мені, будь ласка. Перервав я бесіду. На мене чекають діти. Покличу пана за полу. Я зустрів його на подвір'ї, радісно збудженого від спілкування з дітьми. У моїй кімнаті на вас чекає пан Гайк. Він хоче з вами поговорити. Мартин, заплющивши очі, притулився на мить до вхідних дверей. Бог із вами, підбадьорив я його. Так, він допоможе. Після заняття я пішов на кухню. З кімнати Мартина долинали голоси. «Не завадило б зайти», – подумав я і обережно відчинив двері. Обидва чоловіки сиділи за столом, а перед ними лежала розгорнута Біблія. Їхні обличчя не були сумними, але були вони дуже серйозними. «Чи ти віриш мені, Гайку, що я не можу інакше?» – ще раз запитав Мартин. «Після того, як ти мені все розповів, я вірю і думаю» що Ідора із цим погодиться. Скажи їй про це так, щоб їй не було важко із цим погодитися. Пам'ятай, що вона роками чекала на тебе, і її серце тепер сповнене радістю від того, що вона бачить тебе живого, навіть якщо ця радість і не без суму. Їй буде боляче дізнатися, що невдовзі вона має знову тебе втратити». Порозмовляй спочатку ти, Альберте Ти краще все їй поясниш Мартин так щиро подивився на Гаека Що ніхто на світі не запідозрив би Що саме цих двох чоловіків зв'язувало І розділяло Цієї миті Гаек помітив мене Як добре, що ви вже повернулися, пане вчителю Ми не вас дуже чекали Я хотів би, щоб пан Запола ще раз у вашій присутності Повтори мені те, що він хоче від мене. Бажано було б спочатку почути вашу думку. Добре, я готовий. Мартин почав. Я хотів би, щоб Дора повернулася до мене для того, щоб доглядати за мною. Я впевнений, що Бог послав мені цю хворобу, щоб виказати свою волю. Тому Дора прийде до мене як сестра, а не як дружина». Нехай і сусіди знають, Що ми не житимемо як подружжя. Таким чином, Якщо Господь мене прикличе, Дора зможе спокійно повернутися до свого чоловіка. Це нікому не буде каменем спотикання, І ім'я Господа не буде зганьблено. Якщо ж Господь збереже мені життя, Та поновить моє здоров'я, І я зможу забезпечувати дружину, то як буде настільки добрим, що прийме це як рішення Господа і поверне мені дружину. Таку пораду дарував мені Господь, як відповідь на мою молитву про провід Христа. Мартин замовк, кинувши на мене прохальний погляд, однак із виразом твердої впевненості. «Чи ви пристаєте на це, пане Гайко?» запитав я серйозно. «Так, таку пораду міг дати лише Господь. Ви маєте рацію». Підтримав я його, хоч прийшліть нам дору. Так, негайно, я вам і Яника пришлю. Хай вони принесуть тобі щастя і здоров'я, Мартине, все, чого бажає твоя душа. Нелегко було нам прощатися з Гайком. Він здався мені справжнім чоловіком, без фальшу. Я бачив у ньому людину, яка багато знає про Бога і шукає міцного єднання з ним. Боляче мені було лише від того, що цей чоловік знав про розп'яття та воскресіння Христа, та ще не запізнав Його як свого особистого Спасителя. Га як стояв ще ніби на роздоріжжі доріг, не спустивши ані на широку, ані на вузьку дорогу, ані до світу, ані до Царства Божого. Але його очі розплющилися, і він побачив, що в нас є те, чого йому бракує, за чим він давно тужив Чудовою була Румінзонада, яку я пережив зі своїм п'ятницею Але правильним є твердження, що ми, чоловіки, без жінки довго обходитися не можемо Лише тепер, коли Дора піклується про нас, я бачу, що без жінки не виходить гармонійного цілого Вона пристала на пропозицію Мартина «Тільки б мені бути з тобою», – сказала вона йому одразу після приїзду. «Тільки б мені доглядати за тобою, я на все згодна». Крім постільної білизної одягу, Дора привезла дещо з меблів, і наша хижа впорядкувалася. Та головне – Дора привезла Мартинового сина. Коли батько з ним розстався, Яник лежав ще в колисці – Тепер же йому виповнилося 11 років. Син з батьком були схожі, як дві крапини води. У мене стало на одного учня більше, причому на досить обдарованого. Своїм зовнішнім виглядом Яник відрізнявся від інших і подібний був скоріше до панського сина. Проте він був у злагоді з усіма учнями. А Дора скаржилася нам, що син запальний, впертий, і владолюбний. Незабаром ми переконалися, що вона має рацію, але радісні надії давали нам інше. Достатньо було погляду батька, щоб хлопчик схаменувся. Батько, про якого я не кроками чув лише найкраще, за яким тужив і якого потім, коли не дійшло повідомлення про загибель, гірко оплакував. Цей батько його ідеал – Володів і тепер усім серцем хлопчика Яник відчував, як любить його батько Яке між ними єднання Якось, коли Мартин уперше проглядав письмові завдання сина Яник насмілився нібито ненавмисне Притулитися головою до його грудей І коли той зраділий вираженню прихильності Пастливо погладив по голові Хлопчик обома руками ополив його шию Таточку, ріднесенький мій Який я був щасливий Що міг бути свідком цього моменту Яник не був Скоріше він мрійник Мовчазний Але своєму батькові все розповідає Знаючи, що той нездоровий І має берегтися І що йому не можна підіймати важкі речі Син турботливо його оберігає Хоч би чим займався Яник Якщо він бачить, що тато пішов до колодязя по воду, він буде поруч, щоб допомогти. Коли Мартин розповідає щось учням, Яник сидить біля нього. Це місце і право ніхто в нього відняти не може. Він пильно дивиться на батька, уважно слухає. Вони і сплять в одній кімнаті. А Дора поставила своє ліжко на кухні. Двері вона до кінця не зачиняє, щоб почути, якщо Мартину щось потрібно. Але тепер йому нічого більше не потрібно. Лікар не помилився. Повернення рідних дало йому нову силу. Жахливі сни, які мучили Мартина вночі, припинилися. Якщо він тепер раптом прокидався, то чув здорове дихання свого хлопчика – і заспокоювався, дякуючи Господу за цю радість. Усі жахи зникали. Нещодавно нас знову відвідали шкільний інспектор і пастор. Цього разу школа сподобалася їм як зсередини, так і ззовні. Про дітей вони сказали, що ті стали зовсім іншими. Я показав, як учні на уроках праці під керівництвом Сікори Полагодили паркан І сад було перекопано І дерева було обрізано Інспектор і пастор Були присутні, коли Мартин Розповідав дітям історії І свого життя Вони були дуже задоволені Та обіцяли викопатити для Мартина 200 крон Від лікаря вони чули про трагічні події В житті Мартина І про повороти в його долі Цей чоловік Учинив дуже розумно Потім зауважив інспектор, хоча і приніс велику жертву. Тим більше, що, мабуть, уже недовго проживе. Але його дружина буде заспокоєна тим, що могла за ним доглядати і бути з ним до кінця. Я запросив інспектора і пастора на обід. Вони сиділи за красиво накритим столом у моїй кімнаті. І Дора прислуговувала їм, як її цього навчали її господарі. Гостям це дуже сподобалося І вони були з нею дуже люб'язні Тим часом наближалося різдво І через зимовий ліс до нас Із сусіднього села Часто долинав дзвін Що закликав на богослужіння Шкода було так далеко до церкви Але що ввечора, Від шостої до сьомої години Ми мали заняття з молоддю Ми готували різдвяну програму з якої хотіли виступити на святвечір. Я чув, що саме цього вечора в тополевому та на прилеглих хуторах відбуваються негарні речі п'янки, бійки, крадіжки і тому подібне. Дай нам Боже, щоб наше свято скерувало думки людей на високі цілі. Після молодіжної групи приходять старші люди, ми читаємо Слово Боже. Співаємо різдвяні пісні, і я маю можливість підготувати їх до наступного богослужіння. Закінчуємо вечір молитвою. Люди замислюються над почутим, і я вдячний Богові за це. Усі вони відчувають, що я їх люблю, і відповідають мені прихильністю. Особливо це видно, коли я приходжу відвідати хвору дитину. Я навіть можу відчинити вікна і двері. Що в цьому несвідченому закутку, оповитому мороком забон, нікому не дозволяється. Довгі часи цей народ умисне тривали в незаконні. Тих небагатьох, які виступали проти цього, примусили замовкнути, а ті, що здобули освіту, часто цуралися свого народу, і гріх занапащає людей. Їм допомогти могли б школи, в яких Ісус Христос, і тільки Він один, був би наріжним каменем, а слово Його – правилом і метою в житті. Однак, на жаль, таких шкіл у нас іще немає. Але зведімо очі вгору, звідки прийде нам допомога. Чи Господь не може пробудити нас до життя? Хіба Він через Духа Святого не може запалити в нас любові до Христа, щоб наші серця спалахнули, і ми могли все своє життя присвятити вихованню молодого покоління в дусі істини, любові та світла нашого Спасителя. Проминув наш різдвяний вечір. Ми поклали на нього багато праці, зусиль, не обійшлося без розчарувань і печалі. Але свято вийшло на славу, Ворог постійно намагався зіпсувати його Мабуть, тому що боявся за своє панування Але Бог сильніший Він переміг і наш вечір відбувся Так, усе було добре Мої хлопчики і дівчатка співали так Наче навчались пісень на ланах Віфлієму Звучало Слово Боже Читалися вірші Велика Ялина яку подарував нам лісник, сяїла вогнями свічок та прикрас, і мені під неї було так легко і радісно висти мову про Спасителя, рожденого у Віфліємі, який хоче нам дати вічне життя. Я вказав усім присутнім на величезний різдвяний дар нашого Отця Небесного і просив прийняти цей дар. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого, Однорожденного, а всім, що його прийняли, дав право дітьми Божими стати. Після цього свята ми з Мартином постояли ще під ялинкою, котра сяяла вогниками. Навколо все затихло, дорослі та діти пішли зі школи. До нас підійшла Дора, і, обійнявши Мартина, схвильовано сказала: Мартине, дорогий мій, хоч сьогодні, обійми мене. Ти ні перед ким не зрішиш. Ти маєш Ісуса Христа, Сина Божого, А я на цілому світі одна. Він пригорнув її до себе, Поцілував у учило та уста І промовив, Чому ж ти одна, моя доро? Адже цього вечора нам було дано Спасителя, Тож прийми його І на нашу величезну втіху Дора прийняла Сина Божого у своє серце Першого дня Різдва я і Дора пішли до церкви Зимове свіже повітря збадьорювало сніг рипав під ногами На дощі було легко На пагорбі трохи вище завалковичі Ми зупинилися, щоб перепочити і подивитися на чудову зимову природу Вкриті паморозю сосни Ставалося, на честь свята одяглися в найкращі свої шати. Вони були, наче вбрані сріблом та діамантами, сонячні промені золотими нитками ніжно пронизували туман. Містечко біля підніжжя пагорба своїми засніженими дахами і вежами церков нагадували зимову казку. Яке прекрасне творіння Боже в зимовому вбранні. Промовила дора тихо наче боячись порушити тишу цього ранку. А як чудово буде, колись там, де все біліше за сніг, і справжні діаманти прикрашатимуть оселі людей, сказав я в такому ж тоні. Дивно. Продовжила Дора після роздумів. Мені це все давно знайоме. Як часто я бувала тут. Але ніколи ця місцевість не здавалося мені такою чарівною, як зараз. Напевно, це тому, але будь ласка, не дивуйтесь тому, що зараз скажу, що в мене ще ніколи не було такого внутрішнього спокою, такої ясності, як сьогодні. З тієї миті, як ви розмовляли зі мною в школі, мені здалося, що погода спадає мені з очей. Чого я тільки не пережила за цей час – але ніколи я не почувалася такою нещасною і пропащею, Як учора, під час урочистого вечора. Я знала, що у вас і Мартина мир в душі. Який я ще шукала, я знала, Що від Мартина мене відокремлює більше, ніж другий шлюб. А сьогодні? А сьогодні? Запитав я, щоб допомогти їй висловитися. Сьогодні різдвяні дзвони звучать у моєму серці, яке вчора було ще таким хворим і стривоженим. Нині і моя душа у святкових шатах. Ніхто на світі не міг би пояснити, що зі мною відбувалося, але я відчуваю і навіть знаю, що це. Я не стала кращою, але сьогодні маю великий скарб у своєму серці. Ісуса Христа. Вона замовкла, тому що в католицькій церкві дзвонили. Здавалося, наче і вони сповіщали ангельську новину. Слава Богу на висоті і на землі спокій, у людях добра воля. Ми прискорили крок, щоб вчасно прийти до нашої церкви. Минуло багато днів. Природа прокидалася. Сніг почав танути. Зашуміли струмочки, бурхливо біжачи з гір у долину Стали зеленіти луки, набубнявіли бруньки на деревах Настала весна, і всьому навколишньому вона принесла щастя нового життя Але в мене щастя було набагато більше Я бачив, як Яник почав шукати істину, як він прагнув до вічного життя Уперше я міг бачити, які труднощі доводиться давати дитині, коли Ісус Христос уходить в її життя. Як вона опирається проханню «Віддай мені своє серце», наскільки важкою є тілесна смерть для дитини, наскільки важко розстатися зі старою людиною, за те, яким є прекрасне життя потім, коли вона стоїть у боротьбі, який я радий, що так нині в нашого Яника? Наші спільні вечірні години тепер особливо благословення. Дух Божий явно діє у нашій маленькій хатинці. Однієї з неділь Мартин дуже яскраво розповідав про своє перебування в Сибіру та про втечу через Японію. До цієї оповіді він додав особисте свідчення про те, що в той час – він був язичником і жив на світі без Бога і Христа. І як повертаючись додому, він зустрівся з милістю Божою. Це Мартин засвідчив уперше. Незважаючи на присутність Дори, він розповів, у який вічей упав, коли повернувся додому, де сподівався на здійснення всіх мрій, а опинився сам. Один. Мабуть, так мало статися». Додав він серйозно, бо серце, яке десять років було прихильне тільки до дружини і дитини, яке билося тільки в надії на зустріч із ними, повинно було спочатку втратити їх, щоб нарешті звільнитися для того, хто роками стояв біля його дверей і даремно стукав. Скупими, зворушлими словами змалював Мартин, як його почали мучити докори сумління, аж поки нарешті Христос не увійшов до його життя. Любов Божа дозволила йому впорядкувати сімейні взаємини. Він сказав сусідам, які були того вечора разом із нами, що вони живуть із Дору, як брат і сестрою. І чому це так? Потім він помолився, прохаючи милості для всіх присутніх, і щоб вони не відкладали покаяння Та повністю віддалися Ісусу Христу Ми не помітили, коли Мартин залишив нас Оскільки він часто виходив подихати свіжим повітрям Я закінчив зібрання вечірною піснею Ми мовчки попрощалися і розійшлися Тільки Столяр Сікора Залишився поговорити зі мною наодинці Але розмова не відбулася Прибіг Яник «Пане, вчителю, батькові зле!» Ми поспішили до його кімнати. Мартин нерухомо лежав на Софі. Дора зі складеними руками вказала на нього. «Я піду по лікаря», – сказав Сікора і зник. Мартин не знепритомнів, як нам видалося на перший погляд. Його серце дуже стукало. Я почав молитися, і це заспокоїло його». Я саме давав йому ліки, коли увійшов лікар. З його допомогою стан Мартина поліпшився настільки, що він зміг говорити. Ніжним поглядом він подивився на свою дружину і сказав «Не лякайся, рідненька. Я давно відчував, що це станеться. Я не лякаюся, Мартине», – відповіла дура, тамуючи сльози. «Ти спокійно заплющ очі. Я з тобою». Він послухався і невдовзі заснув. «Ми з лікарем потихеньку вийшли до моєї кімнати». Лікар знизав плечима. «Ми даремно сподівалися», – сказав він. Його щастя спізнилося. Навряд чи він довго проживе. Можливо, кілька днів, тижнів. Але в кожному разі – це початок кінця. Якщо напад повториться – він може спричинити смерть навіть сьогодні Я радий, що Мартин упевнений у любові Яка проведе його через долину смертної темряви Подумайте про все, що потрібно для останнього відрізку його шляху Мартин більше не залишав кімнати У день він одягнений лежав на Софі Вночі у своєму ліжку Такі рухи серце йому ще дозволяло Але не більше той болючий напад не повторювався. Ми всі остерігалися чимнебудь схвилювати Мартина, але він просив Дору і мене не перешкоджати сусідам відвідувати його, тож ми ненадовго пускали до нього людей. Він із ними вів повчальні бесіди. Мартин попросив привести дітей і закликав їх допомагати мені слухняністю, бо роботи в мене стало набагато більше. Коли сили Мартина вичерпалися, його заступив інший, Яник, котрий проводив кожну вільну хвилину коло батька, на його прохання охоче погодився допомогти мені у молодшому класі. І він дійсно став мені за гарного помічника. Після занять ми разом молилися. З радістю він розповідав батькові про наші справи, замовчуючи те, що могло його схвилювати. Дора постійно доглядала за своїм чоловіком, коротаючи з ним безсонні ночі. Тепер вона могла віддати йому все своє кохання, тому що перед воротами смерті зникають усі умовності. Іноді я радів із ними, але й душа боліла за те, що тільки після смерті вони будуть по-справжньому щасливими. Попри важкий стан Мартина, ми продовжували ранкове та вечірнє спілкування. І тепер ми були поєднані одним з ним у дивовижний спосіб. З нами був і Яник. Мартин попросив мене написати хайку, щоб він іще раз відвідав його, якщо це можливо. Йому, Мартинові, дуже хотілося ще раз побачити і порозмовляти з ним. Я виконав це прохання і сказав Мартину, що гаек приїде наступного тижня. Він був наодинці із сином, Дора готувала обід. Зворушило було бачити, як син стояв перед Софою на колінах, опаливши руками шию батька. «Таточку, тобі краще! Ти сьогодні добре виглядаєш! Усі приносять тобі такі добрі харчі! Мама так смачно готує!» «Ти обов'язково видужаєш, правда?» «Як йому хотілося почути від батька в пене так!» Мартин погладив сина по голові «Так, синку, мені дуже добре Мене оточує земна і небесна любов Чого ще мені бажати?» «Знаєш, тату, мама теж якось захворіла Коли тебе ще тут не було Але коли настала весна вона одужала. Ось незабаром потеплішає, і ми винесемо тебе на сонечко, і ти обов'язково видужаєш тату. Янику, а хіба ти не хотів би, щоб я невдовзі побачив Христа? Ох, звичайно, але він на тебе обов'язково зачекав би. Адже ти так мало був із нами. Як нам буде з мамою, якщо ти підеш тепер? «Ти ж іще побудеш із нами?» Пара сяючих дитячих очей дивилася на батька, наче все залежало від Мартина. «Знаєш, Янику», – відповів Мартин, «якщо Господь милістю своєї не допустив, щоб мене на фронті заживо поховали, якщо Він мені дозволив побачити вас живими і здоровими, навіть жити разом із вами» то я не можу не висловити свої подяки за все це і хочу бути йому слухняним. І якщо він мене тепер прикличе, то я маю йти. Якось він залишив отця свого заради мене і тебе і прийшов до нас, на землю. Він слухняно прийняв смерть на Христі. Як же нам нарікати і не робити того, що він одне просить? Так, таточку, а вже ж! Але зараз він знову там У свого отця на небесах З ангелами А в мене лише ти один Хлопчик пристрасно притиснувся до грудей батька Сльози текли йому по щоках А мати? Спробував утішити його Мартин Так, звичайно Але мама – жінка Здавалося що настав слушний час утрутитися в розмову Янику, сказав я ніжно Не плач Ти ж знаєш, що твоєму батькові не можна хвилюватися Інакше йому стане гірше Хлопчик, перебурюючи себе, негайно витер сльози Наш Спаситель знає, що ти потребуєш батька І він усе зробить правильно Ці слова заспокоїли хлопчика Я дякую вам Сказав мені потім Мартин, що ви заспокоїли Яника, але не розбуркуйте в ньому марних надій. Ні в якому разі, Мартине. Але я дійсно сподіваюся, що ви ще побудете з нами. Чи вам стало гірше? Узагалі ні. Але я знаю, що мені лишилося недовго, і мої рідні мають бути до цього готові. Вам важко розставатися? запитав я боязко. У такій миттєвості, звичайно, важко. Серце противиться такій розлуці. Яник має рацію. Ми з ним однієї крові. Я так мало зміг побути з ним і надати йому чоловічої допомоги. Так рано я вимушений покинути його. Увійшла дура, і наша розмова урвалася. Наш дорогий Мартин слабше з кожним днем. Ми їмо в його кімнаті, щоб він не почувався самотньо Поївши, маємо коротке спілкування і він засинає Зазвичай зі щасливою усмішкою на обличчі Дора дуже зморена від майже цілодобового неспання Сьогодні, в неділю, я послав Яника, котрий завжди готовий мені допомогти З листом до лікаря Дору я прохав заради її здоров'я піти прогулятися на свіжому повітрі Вона погодилася і вирішила провідати разом свою дядину Я залишився сам на сам із Мартином Сутеніло Тріскотіло полум'я в кахляні печі Химерно освітлюючи кімнату Наш Емаус, де на лаві, хоча й невидимий, але відчутий серцем Сидів Ісус Пояснюючи нам писання Я уявляю собі, як це буде Коли Мартин із ним піде А я лишуся сам Але я прогнав думки, які роїлися в моїй голові І почав міркувати над тим Куди він піде і що на нього там очікує Тихий стукит у двері і до кімнати обережно входить гаєк Здивувавшись такому швидкому приїзду Я приклав пальця до вуст і мовчки його привітав а я повів його до Софи Опустивши голову, він подивився на спокійне обличчя сплячого І одразу зрозумів, в якому той стані «Як же це сталося?» – запитав він пошипки «Він же не був хворим?» «Був», – відповів я так само тихо І хвороба прогресує «Мені здається, що радості останніх днів повернуть йому здоров'я» Але це лише здавалося, близько двох тижнів тому в нього був сильний напад, і з того часу його життя йде до кінця. Він попросив покликати вас, щоб попрощатися добре, що пані Дори якраз немає вдома. Можливо, він прокинеться і схоче порозмовляти з вами наодинці. Мартин поворухнувся. Чи правда, що Гаєк тут? запитав він. Я чую його голос Я тут, мій друже Але що з тобою? Він наблизився до постілі Мартина А я якраз розпалював огонь у печі Щоб він яскравіше світив Так, Альберте Я приготувався в далеку путь А де ж Дора? Раптом запитав він Я пояснив йому і він на знак згоди хитнув головою Це добре Значить, я можу з тобою на ладинці порозмовляти. Я хочу тебе про щось попрохати. Не для неї, а для мого хлопчика. Він усім серцем прикипів до мене. І це не дивно, адже ми так мало були разом. Будь терплячим із ним, якщо він довго сумуватиме. Він би ще дитина. Ти йому стільки років був за доброго батька. І він цінує та любить тебе. Я знаю, що жити мені лишилося недовго, тому зняв тільки частину мого спадку. Решту залишаю нашим синам. Я поділив усе між моїм сином і твоїм, бо ти стільки років піквався про Яника. Дорі я залишаю нашу хату, яку ви зможете продати, якщо вона не знадобиться. Фізично Яник не зможе бути ані селянином, ані ремісником». Із нього вийде добрий учитель. Колись найбільшою моєю мрією було стати вчителем. Нехай мій син ним стане. Нехай він учиться на гроші, які я йому залишаю. Ти мені обіцяєш, Альберте? Так, Мартине, промовив гек твердо і схвильовано. Ви, пане вчителю, свідок. І з Божою допомогою нехай Яник стане добрим учителем. Я зі свого боку все для цього зроблю. Дуже дякую, що ти подумав і про мого сина. Твоя любов дає мені впевненість у тому, що ти не ображаєшся на мене, що ти простив мені весь біль, якого я тобі ненавмисно завдав. Однак, припинімо цю розмову, ти ж втомишся. Ох, Альберте, я слабий, дуже слабий. «Будь ласка, пане вчителю, помоліться з нами, і я посплю до приходу до та Яника». Я виконав прохання Мартина і дякував Всевишньому за те, що він дарував такий прекрасний кінець цій сумній історії. Мартин теж молився, і хоч ми не розуміли його слів, у них звучали смирення і подяка. На мій подив Гаяк помолився теж. І я зрозумів, що ця людина нарешті знайшла Бога. Він подякував за те, що я пробудив його від сну гріховного самовиправдання, і що самовіддана любов Мартина привела його до Христа. Мартина ця молитва наче заново оживила. Його обличчя всяєло щирою радістю. Невдовзі прийшла Дора із запаленою лампою – Яник приніс батькові гілку розквітлої вишні. Вона мала розквітнути на Великдень, але запізнилася. Зате вона могла звеселити душу, яка відходила. Потім хлопчик щиро обівняв свого відчима і Дора також привітно простягнула Альбертові руку. Опісля вона поспішила на кухню готувати вечерю. Тримаючи розквітлу гілочку в руках, Мартин спокійно лежав на подушках і спостерігав за нами. Він випив трохи молока і з'їв шматочок пирога, який гаєк привіз від своєї матері. Потім заснув, але ненадовго. Через декілька хвилин відпрокинувся і попросив заспівати і помолитися з ним. Ми заспівали. Здалеку сяє нам країна. В неї з вірою кожен увійде. Сам Спаситель веде на небо свій урятований, вірний народ. Незабаром він нас веде у пожаданий, рідний наш край. Потім ми разом прочитали 91-й псалом. Мартин іще сказав, що він тепер, мабуть, засне, і ми побажали йому на добраніч. Він іще молився з нами. Але слів розібрати ми не могли. Він насправді скоро заснув. Тихо, з миром у душі. Але так міцно, що від цього сну розбудить його лише сурма Архангельська. У Туполевому давно так нікого не ховали. Діти і жінки, чоловіки і старі люди. Всі, хто тільки міг вивільнитися, прийшли. Одні вважали, що Мартин так любив свою батьківщину, що з полону дістався додому, аби тут померти. Інші шкодували, що ніколи вже не побачать милого блідого обличчя, не почують більше проникливого тихого голосу, що казав їм так багато лагідних слів. Для кожного, хто прийшов на похорон, це було великою втратою. А я... Що я міг сказати? Чи міг я сумувати, знаючи, куди пішов Мартин? Якщо й був смуток у моєму серці, то я все ж міг дякувати за те, що був свідком початку нового життя цієї душі, яка так довго була в гайданах і нарешті отримала вічну свободу. Рідна земля прийняла свого сина, який після довгих років повернувся щоб спочити в її оні, Зазирнувши до відкритої могили Коли люблячі руки туди опускали труну Мені здалося, що я тут У тополевому Не зможу жити без нього Я кинув погляд на лікаря Який також дивився у слід Турні І, мабуть, бачив те, що і я Спокійну людину із цілковитим миром на обличчі Та з розквітлою гілкою вишні в руці Знаком природи, яка пробуджується Так він може спокійно спочивати знає силу любові, яка сильніша за смертну тінь Як мало знали про неї люди, які стояли навколо могили До човна Мартина Ісус зайшов саме тієї миті коли хвилі Скорботи намагалися його потопити. З ним до човна увійшов мир, який звільняє кожну людину, і човен поплив до тихої гавані. Але скільки таких човнів носять хвилі по верхливому морю життя в біді, незнанні, невпевненості та страху? Яким важливим є завдання – що нам дав його Бог Нам, котрі знають скелю, не якій ми в безпеці Господи, зміцни мене у вірності тобі Молився я коло могили мого друга Настанови мене на шлях, яким мені йти Керуй мною, і нехай око твоє буде наді мною